16-годишно момче почина преди седмица след падане от рутинетка в необъзапасен ремотен участък от пътя. Този трагичен инцидент повдигна много въпроси съвсем основателни, като този дали е било означено, че има ремонт на платното, но и дали, ако е имало знак, той може да бъде разчетен, ако една тротинетка може да се управлява без шофьорски курс от дете или юноша, а това означава и че един знак може и да не бъде забелязан, разпознат или съблюдаван. Какво може да се направи, за да е по-безопасно продвижването с тротинетки? Това е темата ни днес в Хоризонт до обед. Добър ден, казвам на Диана Синова. Добър ден. Тя е председател на управителния съвет на Европейския център за транспортни политики. Казвам добър ден и на Владислав Стоицов. Здравейте. Здравейте. Той е председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. И ви моля да започнем първо с класическия сблъсък, както си го представят една голяма част от нашите слушатели. За и против. Електрическите тротинетки, за да видим, има ли полза от подобни аргументи, Диана, вие излязохте с позиция, цитирам, че е време за категорични мерки срещу трутинетките, за да не губим животи. Край на цита: Защо срещу? Аз ще ви обясня, че ние може би повече от 3 или 4 години се противопоставяме на този хаос, който се създаде с въвеждането на този вид превозни средства. Казвам хаос, защото инцидентите не са един или два. На първо място те се спират, на който където падне, когато не са лични. На второ място аз съм виждала по двама, по трима човека да се возят. Включително минават пред очите на полицайите, никой нищо не им казва. Виждала съм много малки деца, които управляват тези превозни средства. Както знаете по закон, те са забранени за деца над, под 16 годишна възраст. Във общи линии а, създаде се една пълна какафония анархия. Всеки прави каквото си поиска, а това е превозно средство, което се, вози, се движи с немалка скорост, което е участник в движението и би следвало да спазва всички от тези правила, така както ги спазва един водатично-моторно превозно средство. И да се съобразява с трафика, и не само с трафика от автомобиля, а и със все пак и с пешеходния трафик. Тъй като това превозно средство, удрияки е един пешехода едно дете, да кажем, може да предизвика не по малки последствия и поражения от това, което се случи в плевен преди няколко седмици. Добре, това е вашия кратък отговор. Владислав Стоицов, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. Какво в вашия анализ ви води към извода, че пак ще цитирам ваша позиция, е разпространена преди този инцидент, защото вие сте анализирали данните пък от МВР. Електрическите тротинетки остават много по-сигурно и безопасно транспортно средство в сравнение с автомобилите, мотоциклетите, казвате вие това пак е цитат. А, на първо място, нека не забравяме, че преди около 5 или 6 години, когато се прие за промените в Закон за движение по пътищата, тези превозни средства бяха а, категоризирани и бяха приравнени към велосипеди. Тяхната максимална скорост от 25 км в час ги прави най-безопасните. Какафонията, която се създава, както се изказва събеседника ами, а, се създава не от самите тротинетки а от липсата на инфраструктура а, България изостава в пъти спрямо всички европейски столици както и всички големи градове в България по... Велосипедна инфраструктура. А където тя съществува, тя е в окайно състояние. Той казвате, инфраструктурата е проблем. От последния случай Диана като че ли така изглежда, защото става дума за падане, не е происшествие с блъсък с друго превозно средство, а падане а с... при участък, речи, няма да се ремонтира. Да защото напътя. всички си спомняме за един случай, в който е, един човек караше по автомагистрала с 120 км в час. В доколкото знам, нямаше. Има много такива случаи. Знаете ли, аз веднъж ми се случи, дори имам запис от видеорегистратора, да ми излезе такъв вид превозно средство на прохода предел. Спускайки се надолу към разлог, на мен ми излезе такова превозно средство на пътя и доколко са безопасни и доколко тази скорост от 25 км в час не е някаква фантасмагория. Тя за мен е абсолютно фантасмагория измисли, защото тези превозни средства не се карат с тази скорост. Но няма и как да се контролира скоростта. Така че въведохме едно правило, колкото да може изобщо да се въвед, така, под натиск беше въведено това правило 25 км в час, но никой не го спазва. Датите да гледаме реалността. Добре, нека да видим. След малко ще говорим за това какви са правилата и спазват ли са, защото това са два, два различни въпроса на практика в България, но аз се връщам още малко върху тази статистика, която пък извадиха Отдълно, от асоциацията. Ако говорим за понеже да ви конкретно, а, мислите ли, че едно 16 или 14-годишно дете познава и знае значението на пътните знаци, при положение, се в училище. Сто този въпрос, аз го зададох още в самото начало. Фаноса към темата, а, но нека да кажем все пак, тъй като пред мен е тази статистика, извадена от а, анализа а, на Българската асоциация на електротранспорта, а, загинали от леки автомобили, 67. Това вероятно е на годишна база или на месец. Това е а, за последното 6 месеца. За 6 месече. Зловесто е, това. Ме леки автомобили 67 загинали, мотоциклети 19 са загинали. А, тези електрически превозни средства зад съкръщението и ЕПС, какво Индивидуални, е? Индивидуални електрически превозни електрически. средства, загинали 4. Може ли да коментираме обаче първо два факта. Първо, колко какъв е дело на относителния дял на пътуващи с автомобил на национална база и какъв е относителният дял на превозващи се с въпросните превозни средства. Първо, за да сме, защото ако сравняваме Кони Кокошка, нали, нещата са несравними. И на второ място, все пак се предполага, че зимата тези превозни средства, не ги карат. Нали, там спада относителният дял на превоз с подобно превозно средство, и нека да ви кажа едно нещо, че. Инцидента с такъв вид превозно средство, ако няма замесена автомобил, да кажем, в него МЕПЕСЕ, по наказателния кодекс изобщо не се разглежда като пътен инцидент. Изобщо не се категоризира в статистиката към пътни инциденти. Така е в наказателно-процесуалния кодекс. Те се разглеждат като друг вид инциденти. Това не спада изобщо, попадат, изобщо да... в не... закона за движение по пътищата и е, наказателните санкции. Ако не се, се разследва текурно смъртта на да. това дете, няма да се разглежда като пътно-транспортно происшествие, защото съгласно нашия наказателен кодекс не е. А, нашия наказателен кодекс казва причинено смърт, причинена с моторно превозно средство, а не с пътно превозно средство. Каквото е всъщност. Електрическото превозно средство също има мотор. То е просто електрическо. Да, но съгласно закона, не е Но нека не се измениме от темата, нали? В смисъл, не нека да се върнем е на темата, а, за това, че все пак а, всяка загуба на живот е трагедия. Да, и трябва да мислим какво се прави. Затова, нека сега да чуем реакциите на водачи и миновачи, с които ни срещна стъжант репортерката Виолета Борисова в опит да чуем какво мислят хората. Трябва ли да има свободен достъп? За употребата на тротинетки, или е по-добре да има по-строги регулации, задължителен шофьорски курс преди да се качиш на тротинетка и други подобни неща? Разговарях с хора в столичен търговски център във връзка с това дали са необходими по-засилени регулации върху карането на електрически тротинетки. Какви и според тях трябва да са те и необходима ли е шофьорска книжка? Не веднъж се е случвало, докато шофирам, пред мен да има съответно човек, който да управлява туркинетка и може да се каже, че пречи на движението по пътищата и най-вече застрашава да своя личен живот. Така че според мен е важно да бъде регулирано по някакъв начин. Според мен трябва да се карат само по пътното пътно, без да се допускат в паркове и по тротуари, защото са много опасни. Шофьорска книжка според мен не е необходима, по-скоро в училищата трябва да има някакви часове, курсове, които да подготвят децата. Е, това не мога да пресъня, но всички случаи някакъв курс трябва да има. Трябва ли да има наказателно следствие, ако има происшествие по пътищата за хората, каращи тротинетки? Най-вероятно, както за велосипедистите трябва да е. Да, необходимо е, ако са непълнолетни техните родители или отговорници. Както всяко едно превозно средство, смятам, че и тротинетката би трябвало да приспада към тези, тъй като вече има тротинетки, които развиват нали, 70-80 км час, така че смятам, че би трябвало нарушаване на правилата за движение на да бъдат санкционирани, въпреки че е тротинетка. Попитах шофьор, моторист, велосипедист и водачна електрическа тротинетка от София за негови опит и наблюдения върху движението на тротинетките по пътищата. Помага ли това да има шофьорска книжка в навигирането на тротинетка? Помага при всички положения, дори ако няма шофьорска книжка на момента. Не е безопасно, защото ако не знаеш елементарни правила, ти реално не можеш да се образиш с тях и си и за себе ти и за другите. Вече зависи колко ти е мощна тротинетката. Ако е по-обикновенна, си по-безопасен. Ако ти е много мощна, си по-опасен. Мислите ли, че трябва да има регулация в това кой може да кара тротинетка? Мисля, че трябва да има стига да не е прекалено сурова, но не трябва да е прекалено лека като мярка. По-мощните тротинетки, трябва да се карат с някаква категория, приедно за мотор, както аз имам категория за мотор, и мисля, че задължително трябва да има регулации най-вече е за по-мощните тротинетки. А в какъв случай тротинетката, когато излезе, примерно цари Градско, или билото на магистрала, за какво превозно средство се е брои? Тя, по принцип, няма право да е на цари няма право и да е на магистралата, нали, от гледна точка на закона. Тротинетките имат там някакви определени права, но те са минимални да се карат до 25 км в час. едно дете вземе електрическа тротинетка, безопасно ли е да я кара? Трябва ли да има някакъв лимит на възрастта? задължително трябва да има някакъв лимит, още повече, защото малките много надсъняват възможностите си и имат желание да карат, което няма нищо лошо. Принокупат им някоя бърза тротинетка мощна, понеже другите деца имат. И детето, реално то като е дете, аз самия също като бях малък, много ли ми се спазваха закони и такова и с колелото принос съм правил нарушения, пък представям се, ако имам мощна тротинетка. Задължително трябва да има някаква спирачка за по-малките, защото иначе нещата излизат напълно извън контрол там. Ако имате дете, което иска да кара електрическа тротинетка из града, какво бихте го посъветвали като родител? Първото най-важно нещо, което аз лично бих направил, е да му обясня най-елементарните, кога е в предимство, кога не е. Другото, което ще направя, нали, да излезда с него, да покараме, ще му обясня къде може да кара, къде не може, приема в парка, може си кара спокойно. Можете ли да ми разкажете някакви ваши наблюдения за карането в София на тротинетки? Ами това, което мен най-много ми е гадно, е, че хората имат някакъв проблем с тротинетките по пътя. Малко гледат несериозност, смешка, може би заради случая с емили. Гледат на тротинетките като на несериозно е сериозно пътно превозно средство. Това е нещото, което мен а, ме кара да се чувствам кофти, защото тротинетките, тези, които са нали хубави и стават, те са си напълно... Нормално пътно превозно средство. Те си имат абсолютно същите права, след едно, като при един велосипед, защото ми се е един нарочно ме засича. Въпросът му беше дали съм моторно превозно средство. Реално не съм карал бързо, дигнах ръка, че ще завивам наляво, имаше точно това като проблем едва, ли не, с това, че аз съм спортивет и не е удобно да ги има на пътя. Но това е страхотен метод за предвиждане, който те първаше е актуален. За хората най-важно е да има регулации, които да гарантират безопасността по пътищата и да въжат за всички превозни средства. За тях не е толкова необходимо да има изключително строк контрол, колкото водачите на електрически тротинетки, особено тези, които развиват високи скорости, да спазват и да бъдат запознавани с пътните правила. За Хоризонт, Виолета Борисова. И така, какво чуваме? Регулация, но да не е много строга и а, да има намеса, когато има превишаване на скоростта. А, питам се, какво, какво друго би могло да се направи. А, Владислав Стоицов, питам ви като председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност, всъщност, като голебина и мощност, тротинетките могат да се движат и много по-бързо. А, но ако трябва да се спази тази скорост от 25 км, трябва ли някой да се намеси и наистина да следи за тази скорост, за да не се стига до инциденти, породени от твърда висока скорост на а, превозно средство, в което всъщност човека, който го кара, е доста по-уязвим, е защитен от никаква броня, а, пластмаса или метал. Както всички други превозни средства, както и всеки, който е на пътя. Преди всичко хората трябва да имат култура на поведение на пътя. Всички, и шофьорите всички, на МПС, и на трутинетки. пешеходци, велосипедисти, хора, използващи тротинетки, хора с автомобили. Преди всичко трябва да спазваме закона. След това трябва да има контрол. Разбира се, както всички преди 5 години беше, бяха проети тези промени. А, тогава, когато се приемаха тези промени, а, когато имахме общи срещи с МЕВЕРЕ, те ни гарантираха, че каквито и промени да бъдат наложени, те ще ги спазват. Приканваме МЕВЕРЕ да контролира както всички други превозни средства на пътя, така и тротинетките, за да имаме по-безопасни пътища. Добре, До все пак да... да си върнем на основното нещо и това е, че електрическите тротинетки са най-безопасните превозни средства и, помагат, и те са средства за градска мобилност. Преди всичко, ние живеем във все по-замърсени градове. Трябва да вървим към по-екологичен транспорт, дали то е без, без, без, без, без пешеходци, велосипедисти с електрически туртинетки, но трябва да вървим към по-зелени градове. Да, имате предвид мобилност в рамките на града, а не по магистралите или по високоскоростни оцечки. Туркинетките са забранени да се карат по. Болеварди с по-голяма скорост от 50 км в час. Но се карат. То там е проблема. Диана Русинова, като представител и председател на Европейския център по транспортни политики. А не е ли проблема в липсата на контрол и на санкции? А не толкова в вида превозно средство? Няма закон, който да работи добре, ако няма някакъв... Особено в България сме доказали, че няма ефективен контрол. Каквато и санкция да въведем, тя няма да работи. Хората в България многократно сме доказвали всички, че сме склонни по-скоро да не спазваме правилата. Е, да, да с... не може да забраним бъдещето, нали? Виждаме, казвам, че хората да се предвижват казвам, с че да има ефективни, ефективни мерки. Вижте, и в Париж не можеха да забърнат бъдещето. Нека не забравяме, че все пак един от великите философи Дидроя, е там това е човека, който изрекал фразата «Прогресът не може да бъде спрян. Но докато не се намери трайно решение на този проблем, защото да, колегата е прав, става дума за живота и здравето на нашите деца, на нашите а, близки, докато не се намери някакво разумно решение и не бъдат принудени всички тези хора да спазват правилата, трябва да се вземат такива мерки, така че ние да не допускаме път на инцидент. Париж е важно казване. Париж е първият голям град столица, който разрешава електрическите скутери. Преди не знам колко години доста. След което обаче Париж става и първият град столица, който забранява електрическите скутери. Обаче, тук е едно важно уточнение, защото ние сме склонни така ангро да си говорим. А, само, че забранява само тези електрически скутери, които са за комерциална употреба под найем. Индивидуалните са разрешени с регистрация. Затова се връщам на един въпрос, който вече ви зададох. Някаква форма на регистрация, табелка? Табелка, табелка както табелка на колите? Регистрационен номер. Много номер регистрация, но нека не забравяме, че в София а, велосипедната инфраструктура няма и 100 км. Даже в някой случай а, се брои в двете посоки. Добре, а, но все че... пак да не забравяме, че в Париж, в Виена, в другите градове имат хиляди километри безопасни велосипедни алеи, които са отделени от трафика. В смисъл, те са а, отделени с, а, физически с бариери между двата трафика. Така, че да не стават проблеми. Значи, на първо място може да имаме 5 метра инфраструктура, и правилата трябва и на тези 5 метра да се спазва. Това, че имаме малко, малко като километри инфраструктура, не означава, че не трябва да бъдат въведени правила и да се гарантира безопасността на всички. Ама правила има? Момент. Аз ще ви дам друг пример. В Швейцария почти няма места, на които инфраструктурата, велосипедната да е разделена по този начин. Да, културата на водачите е такава, че просто когато пред вас има велосипед или е, тротинетка, просто водачите се съобразяват. Както обаче и водачите на тротинетки велосипеди се съобразяват с другия трафик. Но, да ви напомна... Диана, вие там може би нямате разлики. разлики Не, в, аз искам да та... нямаме, Културата искам... на водачите и от двете един страни да пример. С... Така, да така, е по-добра, казвате. Така, и двамата. така, и между другото, тук вече наистина можем да критикуваме държавата, защото нейната роля е изключително изоставаща именно по това да, да повишава културата на всички. Но нека ви дам един много малък пример. Ако успоредно се движат автомобил или такова превозно средство, тротинетка, а когато доближи пешеходна пътека, много малко с случаите, в които някой ще слезе да си бута тротинетката. И тогава има един много неприятен сблъсък. Тротинетката, де-факто, ако водача е върху нея, не е с предимство върху пешеходната пътека. И тогава, когато и автомобила се приближава, има възможност да не се видят и да настъпи инцидент. Но това те не го разбират, не си дават сметки и смятат, че са с предимство върху пешеходната пътека. Ето тук имаме един пример за неразбиране. Второто нещо по отношение на регистрацията и е плащането на такси. Ако стане пътен инцидент в парки и бъде блъсното дете, кой ще поеме разходите за лечението на това дете? Ако да ръка, с велосипед стане. Трябва ли всички велосипеди да бъдат с регистрационен режим? Аз смятам, че отговорността към обществото, отговорност към обществото, да, трябва да има регистрационен режим. Аз ще ви кажа, че имаше инцидент с пешеход, когато велосипедистът избяга. Няма вариант да го установите този велосипедист. Той беше с каска, маскиран, облечен, блъсна, пешеход и изчезна. Такси няма да, увелич, да намалят происшествията. Но въвеждането на ред ще гарантира е, преди всичко. Как го гарантират в момента, когато имат контрол и тези превозни средства имат е, всичките права като велосипедисти? Е, въведени са законови мерки, въведени са актове за тези хора. Въпросът е на контрол. А, сега, наистина, не, не ако се държавата би могла да упражнява контрол, но не го прави, тогава... Аз не мога да тогава... защо всички бягат от това да се плащат някакви такси. В крайна сметка това е инвестиция в бъдещето на обществото. Така както, Защото вие караме по все момент... лоши пътища. Добре, ден, но за да станат по-добри тези пътища, как ще стане без да се заплаща за тях? Ние, тези, които управляват автомобили, те ли трябва да пътат за по-добрата инфраструктура? Нали, вие плащате ли си данък на къщата? Защото аз имам къща, от която не живея, но все пак и плащам данък. Независимо, че не живея. Така, дай. размиваме много темата. Смисъл, а, нека да си Щото върнем така на това. Да. А, нека да си върнем на това, че все пак а, трябва да живеем в по-добри градове, все повече. А, трябва да има култура на поведение на пътя от всички, независимо какъв транспорт или са пешеходци. И преди всичко е дължна държавата. Преди... 2018 година мисля, че е прията пътна карта за велосипеден транспорт, за пътна безопасност, а, къде е Агенцията за държавна безопасност? А, къде са обученията в училища за път на безопасност? Впрочем, са... това го чухме и в репортажа да има обучения по път на безопасност, за да се повишава тази култура на движение по пътищата, без да си тъй, като... пречат всички, а не толкова да се стига до репресивни мерки. Връщам се и на извода от Затър, а, тъй, а, репортажа. Я в утопията, нали, че държавата ще се намеси и ще ни спаси всички. Нашето, нашето сдружение предприе така много масирана кампания година, в рамките на София и страната, обиколихме много детски градини, учебни, други учебни заведения, в които разговаряхме с младежи, с деца, именно по тези и брошури, разлабочихме. И какво и не правата, вярвате, че това има значение? Няма, така ли? Няма никаква знатель, и няма никакво знателен, нулево отознанието. И за това. вас какво е? Закони, регистрация, всичко, даже а, даже деските за ред... също да се регистрира. Не, деските за скейборд не могат, няма как да се регистрират, но въвеждане на ред... Ред който трябва да бъде спазван. Репрезилните мерки ред, няма да въведат ред. Тук слагаме точката на този спор. Ред или репресия. А не става дума за репресия, това е абсолютно грешно, ако по този начин се разбира. Добре, въпросът е какво ще ни реши, казуса, или култура, нещо, което казахте и двамата, и бяхте съгласни. Много ви благодаря за тази дискусия. Диана Рис Русинова от Европейския център за транспортни политики, политики и влади Слав Стоицов от Българската асоциация на електрическите транспортни Де, средства.